Porunciile și rugăciunile în fierii. Cel ce va birui, va moșteni acestea și voi fi lui Dumnezeu și El îmi va fi mie, fiu. Apocalipsa 21:7. Porunciile legii iubirii sunt cheile în fierii. Acest raport de iubire de unitatea preasfintei trăimi și îl găsim exprimat în textul Sfintei Evangheliei. Iată fiul meu. Pe care l-am ales iubitul meu, întrucarea binevoit sufletul meu. pune voi Duhul meu, peste el, și judecată în neamurilor va besti. Matei 12:8. Acest raport de iubire caracterizează pe cel ales, cel ce are poruncile mele și le păzește, acela este care mă iubește, iar cel ce mă iubește pe mine. Va fi iubit de Tatăl meu, și-l voi iubi și eu, și mă voi arăta lui Ioan 14, 21 Pentru a trăi acest verset, Anahoretului se dă să rostească în și în adevăr, o rugăciune ca acestea, Doamne Iisus Hristos, Fiul meu Deschide ușa inimii mele ca să vin în fața ta și la tronul tău de slavă să mă pot închina. Rodul este definitoriu și prin el se arată cine este ales. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cel ce rămâne în mine și eu în el, acela aduce roadă multă. Căci fără mine nu puteți face nimic. Ioan 15,5 Nimeni nu poate să aducă roadă fără voia Domnului. De aceea păzirea poruncilor este fundamentală. Dacă păziți poruncile mele, Veți rămâne într-o iubire mea, după cum și eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân într-o iubire lui. Ioan 15:10. Asemănarea cu Domnul este condiționată de împlinirea poruncilor. Iubirea este liantul care unește, ca tot să fie una, după cum tu, părinte, întru mine și eu întru tine, aceștia și în noi să fie una, ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Ioan 17, 21 Și în același timp, care se pară de lume, ei nu sunt din lume, precum nici eu nu sunt din lume. Ioan 17:6. Și care determină sfințirea, sfințește-i pe ei într-adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Ioan 17, 17 Această sfințire... Prin Domnul Iisus Hristos dă sens vieții. Pentru ei eu mă sfințesc pe mine însumi ca ei să fie sfințiți într-o adevăr. Ioan 17:19. Fără această sfințire, sufletele nu se pot înalța spre și într slava lui Dumnezeu. Și stava pe care tu mi-ai dat-o, le-am dat-o lor ca să fie una, precum noi una suntem. Ioan 17:22. Rugăciunea Domnului Isus Hristos se restrânge și se răsfrânge asupra celor ce-și au crucea poruncilor, care se leapă de lume și îl urmează. Eu pentru aceștia mă rog, nu pentru lumea mă rog, ci pentru cei pe care mi-ai dat, ca ai tăi sunt. Ioan 17,9 Tocmai fiindcă poruncile legei iubirii le fac cei ce poartă în ei efectul poruncilor. Într-o aceasta a fost slăvit Tatăl meu ca să aduceți o roadă multă și să o faceți ucenici ai mei. Ioan 15,8 Adică darurile de a mulți talanții și de a fi ucenici ai Domnului. Iubirea devine astfel un proces permanent de apropiere prin Domnul Iisus Hristos de Tatăl Ceresc. Părinte, învăiesc ca unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat ca să vadă slava mea pe care mi-ai dat-o pentru că tu m-ai iubit pe mine mai înainte de întemeierea lumii Ioan 17:24 Această iubire este semnul profund al vieții mistice și al poruncii precum m-ai iubit pe mine Tatăl așa v-am iubit și eu pe voi rămâneți o iubirea mea Ioan 15:9 De aici Importanța crucială a poruncilor. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce vă poruncesc. Ioan 15-14. Și insistența cu care Domnul le poruncește ucenicilor de mă ibiți, păziți poruncile mele. Ioan 14-15. Porunca întâia, a legii iubirii: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, Matei 22, 37, are în Deuterom un enunț puțin schimbat, înlocuindu-se cugetul cu din toată puterea ta. Deuterom 6, 5 Dar trebuie să reținem condiția împlinirii acestei porunci, fiindcă ea le însumează pe celelalte. Să țineți bine poruncile Domnului Dumnezeu vostru. Legile lui și hotărârile lui pe care vi le-a dat el. Deuterom 6.17 Împlinirea acestei porunci determină alegerea, pentru că vă iubește Domnul și ca să-și țină jurământul pe care l-a făcut părinților voștri. Deuterom 7.8 Fiindcă Domnul Dumnezeu este adevăratul Dumnezeu, Dumnezeu credincios care păzește legământul său și mila sa, până la almirea neam către cei ce iubesc și păzesc păruncele lui, și răsplătește la fel celor celor urăsc, pierzându-i și nu întârzie să răsplătească cu aceeași măsură celor cel urăsc. Deuteromul 10 De aceea, porunca să te temi de Domnul Dumnezeul tău și numai lui să-i slujești și de el să te lipești, Deuteromul 6.13, Trebuie înțeleasă și împlinită într-o corelație cu versetul să nu ispitiți pe Domnul, Dumnezeul vostru, cum l-ați ispitit la masa (Deuteronomul 6.16. Toți cei ce fac această poruncă trăiesc pe versetul. Dacă mă iubește de cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi și vom veni la el și vom face lăcaș la el. Ioan 14.23. Venit în lume, Domnul Isus Hristos a făcut în toate în Tatălui, ca să cunoască lumea că eu iubesc pe Tatăl și precum Tatăl mi-a poruncit, așa fac. Ioan 14, 31. Viața mistică începe în prima etapă prin trăirea cuvintelor Sfintei Evangheliei. Dacă rămâneți într mine și cuvintele mele rămân în voi, cereți ce văiți și se va da vouă. Ioan 15, 7. Dar fiindcă Poruncile sunt nucleul cuvintelor din învățătura Domnului. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne într-o iubirea mea. După cum și eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân într-o iubirea lui. Ioan 15.10 Trebuie să punem punctul pe ei și să spunem că prima etapă a vieții mistice o formează trăirea poruncilor și descoperirea Domnului în ele, însoțite de asceza trupului, Cuvântului și gândului. Aceștia sunt cei care au ascultat chemarea Domnului. Veniți la mine, toți cei o și împăvărați, și eu vă voi odihni pe voi. Matei 11:28, pentru că s-au lepădat de sine și au luat crucea ca să asculte porunca. Luați jugul meu asupra voastră și învățați-vă de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre. Matei 11.29 Căci jugul meu este bun și povara mea este ușoară. Matei 11.30 Iar aceasta este, de fapt, crucea neamului în care a venit fiecare creștin. Părunca întâia a legii iubirii, Domnul Isus Hristos nu se mulțumește să o enunțe, ci împlinește venind pe pământ și a primit să ia asupra lui păcatele noastre. A fost prigonit, ocărit, lovit și ucis. De aceea, când este pe cruce, zice, Părinte, în mâinile tale încredințez Duhul meu. Luca 23,46 Toți cei care au făcut poruncile Domnului au trăit cuvintele Sfintei Evangheliei, fiindcă ele sunt calea adevărul și viața și sunt, de fapt, păruncile Tatălui Ceresc. Dar cuvântul pe care l-au auziți nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. Ioan 14,24 de aceea, cel ce nu mă iubește, nu păzește poruncile mele. Ioan 14.24 Iar cel ce mă urăște pe mine, urăște pe tatăl meu. Ioan 15.23 Ca să se împlinească ceea ce s-a scris în legea dată de Moise. Eu, Domnul Dumnezeu tău, sunt un Dumnezeu los, care pădesesc pe copii, pentru vina părinților care mă urăsc pe mine, până la al treilea și al patrulea neam. Ieșirea 25. Dar în același timp mă milostivesc până la al miilea neam către cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Ieșirea 26. Împlinirea poruncilor este deci semnul iubirii, al împlinirii poruncei a. așa cum au arătat prin faptele lor toți cei ce s-au lepădat de sine și au luat crucea și l-au urmat pe Domnul. Apostoli, erafii, mucenici cu vioși, pusnici, calugări, și drepți milostivi, adică toți cei care și-au adunat comala ceea cerească și-au scris cu faptele lor această poruncă. De aceea, Duhul însuși mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem fiii lui Dumnezeu și dacă suntem fiii, suntem și moștenitori. Moștenitorii lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă pătimim împreună cu El, că împreună cu El ne și preamărim. Romani 8, 16 17 Această descoperire a fiilor lui Dumnezeu este sensul de a fi al lumii, pentru că făptura așteaptă cu nerăbdare descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Romani 8.19 Fiindcă făptura însăși se va izbăvi din răbia slicăciunii ca să fie părtașă la libertatea mării fiilor lui Dumnezeu. Romani 8.21 Căci așa cum căderea lui Adam, adică pământ, a lovit întreaga creație, blestemat va fi pământul pentru tine, facerea 3.17, încât toată făptura împreună suspină și împreună are dureri până acum, Roman 8.22, tot așa și noi care avem pârga Duhului și noi înșine suspinăm în noi, așteptăm înfierea, răscumpărarea trupului nostru, Roman 8.23. Sensul acestei părunci este adânc întipărit în noi înșine, așa cum ni-l descoperă Sfântul Apostol Pavel. Duhul vine în ajutor slăbiciunii noastre, căci noi nu știm să ne rugăm cum trebuie, ci însuși Duhul se roagă pentru noi, cu suspine negrăite. Romani 8.26 Aceasta este taina rugăciunii minții în inimă, aceasta este rugăciunea Duh și în adevăr. Ioan 4.23 această taină este sensul versetului: Cel ce cercetează inimile, știe care este dorința Duhului, căci după Dumnezeu el se roagă pentru Sfinți. Romani 8:27: Dumnezeu știe cine sunt cei care fac această poruncă, adică îl iubesc cu toată ființa, inima și mintea. Ei sunt despre care spune Sfântul Apostol Pavel, că și cei pe care i-a cunoscut mai înainte. Mai înainte, aș hotărât să fie asemenea chipului fiului său, ca eu să fie întâi între mulți frați. Roman 8:29. verset în care aflăm cum se dobândește chipul și asemănarea cu Domnul Isus Hristos, adică prin înfiere. Porunca a doua, alege iubirii, să vă iubiți, să vă iubiți unul pe altul, precum eu v-am iubit pe voi. Așa și voi să vă ibiți unul pe altul. Ioan 13.34 Este semnul prin care se disting ucenicii Domnului. într aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Ioan 13.35 Dar și semnul în Fier, de aceea le spune ucenicilor. Fiilor, încă puțin timp sunt cu voi. Ioan 13.33 Printre trăirea cuvântului Lui Dumnezeu din Sfânta Evanghelie, prin descoperirea Domnului Isus Hristos în poruncile sale, se începe nașterea cea de-a doua, adică viața mistică. De aceea le dă exemplu personal spălându-le picioarele și le poruncește. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul, v-am spălat o picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, că v-am dat vă o pildă, precum v-am făcut eu și vă... Să faceți și voi. Ioan 13, 14, 15, adică împlinește practic învățătura ca cel ce vrea să fie mai mare între cei ca el să-i slujească pe ceilalți. De aceea, când Sfântul Apostol Petru zice, nu-mi vei spăla picioarele în veac. Domnul dezvăluie consecințele. Dacă nu te voi spăla, nu ai parte de mine. Ioan 13, 8. Și îi dă o învățătură foarte subtilă: Nu este sluga mai mare decât stăpânul său, nici solul mai mare decât cel care l-a trimis pe el. Ioan 13:16 În trecerea din lumea aceasta în împărăția lui Dumnezeu se inversează valorile și rolurile. Cea mai Dumnezească imagine a acestei porunci, Domnul Isus Hristos, ne dă prin minunile sale. A adus la el mulți demonizat și a scos duhurile cu cuvântul și pe toți cei bolnavi a vindecat, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin Isaia, prorocul care zice, Acestea neputințele noastre a luat și bolile noastre le-a purtat. Matei 8, 16, 17 Dar cuvântul rostui de Isaia este edificator pentru a alăta pe Domnul Isus Hristos, ca fiind Mesia cel așteptat. El a luat asuprăși durerile noastre și cu suferințele noastre s-a împovărat. și noi îl pedepsit, bătut și chinuit de Dumnezeu, dar El fusese străpuns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru mântuirea noastră și prin rănile Lui noi toți ne-am vindecat. Isaia 53, 4, 5 la lui Dumnezeu cu privire la mântuirea noastră Domnul a împlinit-o, toți umbleam rătăciți ca niște oai fiecare în calea noastră și Domnul a făcut asupra lui să cadă fără dilegele noastre ale tuturor. Chinuit a fost, dar s-a supus și nu și-a deschis gura sa, ca un miel spre lujungiere s-a dus și ca o oaie fără glas înainte celor ciotund, ce așa nu și-a deschis gura sa. Isaia 53, 6 7 Smerenia până la moarte pe cruce a Domnului a fost prevăzută, într smerenia Lui judecata Lui s-a ridicat și neamul Lui cine îl va spune, că s-a luat de pe pământ viața Lui pentru fără de regile poporului meu a fost adus pre moarte, Isaia 53:8. De aceea Domnul ne poruncește, învățați-vă de la mine, că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o dihnă sufletelor voastre Matei 11.29 Pentru că s-a jertfit pe sine Pentru noi Și-a dobândit domnia în cer și pe pământ Dată mi s toată puterea În cer și pe pământ Matei 28.18 Precum a prorocit Isaia Pentru aceasta îi voi da partea sa Printre cei mari și cu cei puternici Vă împărăți prada Ca răsplată că și-a dat Sufletul sau spre moarte și cu făcătorii de rele a fost numărat, că el a purtat fără de regele multora, și pentru ce păcătoși a dat viața. Isaia 53:12. Porunca Domnului, aceasta vă poruncesc, să vă iubiți unul pe altul, Ioan 15, 17, o găsim deplin exprimată în rugăciunea din Grădina Ghetsemanei. Eu pentru aceștia, mă rog, nu pentru lume, mă rog, ci pentru cei care mi-ai dat că ai tăi sunt. Ioan 17:9 De aceea, pe ucenici îi înconjoară cu grija sa: Eu nu mai sunt în lume, iar ei în lume sunt și eu vin la tine. Părinte Sfinte, păzește-i în numele tău în care mi-ai dat ca să fie una precum suntem noi. Ioan 17:11 Cauza pentru care cei ce urmează pe Domnul au nevoie de această pază este ura lumii împotriva aleșilor Domnului, dar mai ales este vorba despre atacurile duhurilor Rele. Nu mă rog să iei din lume, ci să-i păzești pe ei de cel viclean. Ioan 17-15, adică ultimul verset din rugăciunea domnească. Poruncile pe care le-a rostit Domnul am în vedere parcurgerea treptelor de mântuire, sfințire și desăvârșire. Eu întru ei și tu întru mine, ca ei să fie desăvârșiți într-unime și să cunească lumea că tu m-ai trimis și că ai iubit pe ei precum m-ai iubit pe mine. Ioan 17, 23 Așa cum se roagă pentru noi și în versetul sfințește-i pe ei într-adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Ioan 17, 17 Adică sfințirea, desăvârșirea ca etape ale vieții creștine, sunt un dar Dumnezeu care face posibilă etapa a patra a vieții întru Hristos, ca tot să fie una, Părinte, precum tu într-un mine și eu întru tine, așa ce aceștia în noi să fie una, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Ioan 17, 21, adică înfierea. Domnul Isus Hristos ne-a deschis însă porțile iubirii, împărăției, bucuriei și slabii așa cum a rostit pentru ucenicii săi slava pe care tu mi-ai dat-o, le-am dat, le dat lor ca să fie una, precum noi una suntem. Ioan 17,22, dar și în versetul le-am făcut cunoscut numele tău și le-ai face cunoscut ca iubirea cu care tu m-ai iubit să fie în ei și eu în ei. Ioan 17,26 Și le a dat cheile împărăției, adică sfintele taine, care cuprind în ele credința, voința, cunoașterea, smerenia, milostenia, nădejdea și iubirea, ca niște chei care deschid porțile împărăției. Cuvintele pe care mi le-ai dat, le-am dat lor, iar ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au credut că tu m-ai trimis. Ioan 17,8 Când este pironit pe cruce, Domnul Iisus Hristos ne dă o învățătură fără egal de felul cum împlinește cea de-a doua părunca legii iubirii, când dă o crotire prea sfinte, născătoare de Dumnezeu femeie, iată fiul tău, Ioan 19:26, și el înfiază pe ucenicul iubit, iată mama ta, Ioan 19:27, arătându-ne că înfierea se face prin Sfânta Născătoare de Dumnezeu. Părunca a treia. Alegi iubirii, să iubești pe aproapele tău ca pe tine în sus. Matei 22,39 are o variantă mai amplă în Leviticul. Să nu te răzbâni cu mâna ta și să nu ai ură împotriva fiilor poporului tău, ci să iubești pe aproapele tău ca pe tine în sus. Leviticul 19,18 Prin această poruncă se unifică într-un tot toate binefacerile care au venit asupra oamenilor prin Domnul Isus Hristos și prin ucenicii săi, care le-a poruncit, tămăduiți pe cei neputincioși, înviați pe cei morți, curățiți pe cei reproși, pe demoni scoateți-i, în dar ați luat, în dar să dați. Matei 10:8 Aceste binefaceri au fost răspătite de multe ori cu prigoană, lovituri și moarte, de aceea, fiindcă misiunea ucenicilor Domnului nu este lipsită de primejdei, li s-a dat lor și nouă o serie de învățături, dintre care reținem câteva. Eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpi și nevinovați ca porumbeii. Matei 10, 16 Încât atunci când la îndrăgători și la regi veți fi duși pentru mine, pentru mărturia lor și păgânilor. Dar când vă vor da pe voi în mâna lor, nu vă îngrijiți, cum și ce veți vorbi, că se va da vă în ceasul acela ce să vorbiți, fiindcă nu voi sunteți care vorbiți, ci Duhul Tatălui vostru care grește într voi. Matei 10, 18, 20 Aceste sfaturi și învățături au însoțit timp de 2000 de ani pe toți mucenicii, ierarhii cuvioși și mucenițele cuvioasele dreptiale și slujitorii sfinților altale, când au fost prigoniți, loviți, uciși. Prorocia Domnului și veți fi urâți de toți pentru numele meu, iar cel ce va răbda până la sfârșit acela se va mântui, Matei 10,22, s-a împlinit cu toți cei care s-au lepădat de sine și-au luat crucea și l-au urmat pe Domnul. Dragostea față de aproapele este semnul prezenții Duhului Sfânt în noi, al Mântuitorului. De aceea și Sfântul Apostol Pavel arată că fiecare îi se dă arătarea Duhului spre folos. 1 Corinteni 12.7 Potrivit curânduia la cea Dumnezească, unuia îi se dă prin Duhul Sfânt, în întrebciune, altuia după același Duh, cuvântul cunoștinței, și unuia îi se dă în același Duh credință, iar altuia darurile vindecările în același Duh. Unuia faceri de minuni, altuia prorocie, altuia deosebirea Duhurilor, iar altuia felurile de limbi și altuia tălmăcirea limbilor. 1 Corinteni 12.8-10 Darurile Duhului Sfânt nu se dau fără rânduială, fiindcă pe unii a pus Dumnezeu în biserică, întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul de a face minuni, apoi darurile vindecările, ajutorările, cârmuirile, felurile limbilor. 1 Corinthen 12:28. Definiția dată dragostei de Sfântul Apostol Pavel, dragostea de lung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu se trufește, dragostea nu se poartă cu necuvință, nu caută sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește rău, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr, Toatele le suferă, toate le crede, toate le toatele toate le rabdă, dragostea nu cade niciodată. 1 Corinteni 13, 4, 8 este o împlinire a celui de a treia porunce a legii iubirii, căci ajutorarea aproapelui ca samaritanul milostiv este cea care stinge conflictele. De aceea Domnul leagă pilda samaritanului milostiv de această poruncă. Dragostea este cel mai mare dar pe care îl poate primi sufletul, fiindcă este mai de decât alte daruri, cum ar fi vorbirea în limbi de a-și în limbile oamenilor și ale îngerului, iar dragoste nu am făcut-o mamara sunătoare și chimbară sunător. 1 Corinteni 13:1. Sau cum este darul prorociei, dragostea este mai mare decât credința și decât cunoașterea, și de a -și avea darul prorociei și taie în toate aș cunoaște și orice știință, și de a -și avea ta credință încât să muți și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. 1 Corinteni, 12. Toate davle menționate ni se dau tot pentru a face porunca iubirii apropiului. Pilda samaritanului milostiv care însoțește această poruncă are o relație cu pilda fiului de împărat care i s-a dat să aibă o nuntă, iar cei chemați nu au vrut să vină. Atunci sunt aduși schiopi, ciunci, sărace și care au infirmități spirituale adică ceea ce au făcut Domnul Iisus Hristos când a luat condiția de popor ales ideilor și a dat-o celor ce vor aduce roadă, fiindcă după rod se cunoaște copacul. Dragostea față de aproape le-a arătat-o Domnul, vindecând bolnavii, curățind proșii, atingând pe cei stăpâniți de demon și alungându-i, înviind morții, iar când este pe cruce, îi spune tălharului care s-a pocăit: astăzi vei fi cu mine în rai. Luca 23,43 și ridică această poruncă la un nivel dumnezeiesc, fiindcă ne arată cât de importantă este taina pocăinței. Porunca Domnului, intrați pe partea cea strâmtă, că largă este poarta și dată este calea care duce la pierire și mulți sunt cei care o află, Matei 7,14, îi vei lega pe toți cei ce susțin stada lui Origen, adică toți se mântuiesc, teză învădită contradicție cu multe versete din Sfânta Evanghelie. Cuvântul Domnului este clar, strâmtă este poarta și îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt cei care o află, ce fiindcă poarta celor patru porunci a iubirea iubirii înseamnă împlinirea tuturor poruncilor pe care ei le adună într tot, așa cum Domnul pe cruce fiind, le face ca să ne arate valoarea Sfintei Cruci. Versetul 1, cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor ci cel care face voia tatului meu, celui din cer, Matei 7,21, adică poruncile de care ne ocupăm, fiindcă mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, au nu numele Tau am porocit și nu numele Tau am scos demoni și nu numele Tau minuni am făcut, Matei 7,22, dar nu se vor mântui, fiindcă vor auzi cuvântul dreptului judecător. Niciodată nu v-am cunoscut pe voi, depărtați-vă de la mine cei ce lucrați fără de legea, Matei 7.23 Vrednicia întru Hristos o domândesc cei care îl urmează purtându-și crucea, fiindcă pentru tine suntem omorâți toată ziua, socotit am fost ca niște oi pentru junghiere. Roman 8.36 Această trăire a cuvântului lui Dumnezeu este semnul trăierii într Hristos și într-o Domnul. În toate suntem mai mult decât biruitor prin Acela care ne-a biruit. Și ne-a iubit. Romani 8, 37 Fiindcă nici înălțimea, nici adâncul, nici altă făptură nu va putea să ne despartă pe noi de dragostea lui Dumnezeu, Antul Hristos, Domnul nostru. Porunca a patra a legii iubirii Iubiți pe vrăjmașii voștri, Binecuvântați pe cei ce vă blestemă, Faceți bine celor ce vă urăsc. Rugați-vă pentru cei ce vă atămă și vă prigănesc, ca să fiți fii Tatălui vostru celui din ceruri, că El face să răsară soarele și peste cei răi și peste cei buni, și trimite ploaia peste cei drepți și peste cei nedrepți. Matei 5:44-45. Porunca fierii care este condiționată de împlinirea tuturor poruncilor în general și de împlinirea celor patru porunci ale legii iubirii în special. În acest sens, iertarea este o condiție a mântuirii, că de veți ierta oamenilor greșelile lor, iertava și vă tatăl vostru cel ceresc, Matei 6,14. De aici, acel comportament care să anuleze legea reacției sau ceea ce indienii numesc Karma, nu vă împotriviți celui rău. Iar cui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Matei 5, 39. Căci judecata aparține Domnului. Iar răzbunarea lui Dumnezeu, de aceea, cel ce voiește să se judece cu tine, să-ți ia haina, lase și cămașa, iar de teva, se cineva să mergi o milă, mergi cu el două. Matei 5, 40, 41. Bunătatea sufletului și limpezimea cugetului trebuie să ne depăzim netulburate. Celui care cere de la tine dai, și de la cel ce văiește să se de la tine nu întoarce fața ta. Matei 5.42 Această poruncă arată diferența enormă între creștinism și iudaism, fiindcă iudaismul Urma legea tarionului, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior, arsură pentru arsură, rană pentru rană, vânătaie pentru vânătaie, ieșirea 21, 24, 25. de va fi și altă vătămare, atunci să plătească suflet pentru suflet, ieșirea 21, 23. De aici au rezultat... Șirul de răzbaie fără sfârșit. Au rezultat călcările poruncilor. Cei răi au văzut în ea dreptul de a ucide, de a fura, de a minți, de a înșela, de a desfuna. Cei ce aplică această lege a talionului, uită că ea se întoarce și asupra lor. De va lovi cineva pe un om și acela va muri să fie dat morții. Ieșirea 21.12 Judecata Domnului este neapărtinitoare. Cine mai ne sucotește pe mine și nu primește cuvintele mele, are judecător care să-l judece. Cuvântul pe care l-am spus, acel al va judeca în ziua cea de apoi. Ioan 12,48, adică poruncile. Cuvintele sunt Evangheliei, care sunt Duh și sunt viață, dar mai ales poruncile mântuirii, sfințirii, desăvârșirii și înfierii sunt de fapt care vor judeca pe neamuri.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 Când știți acestea, fericiți sunteți dacă le veți face. Ioan 13, 17 Paradoxul este că tocmai poruncile nu numai că nu sunt discutate, nu sunt făcute, dar nici nu avem măcar niște cărți de rugăciuni pentru mântuire, sfințire, desăvârșire în fiere, potrivit cu evoluția fiecărui suflet ca să învețe ce să refacă. De aceea, mai ales pentru cei care s-au lepădat de Dumnezeu și de Biserica Ortodoxă, se adevăresc cele spuse. Au urbit ochilor și-au pietrit inima lor ca să nu vadă cu ochii și să nu înțeleagă cu inima, ca nu cumva să-i întoarcă și o să-i vindec. Ioan 12,40 Porunca a patra legii legei Bire o pot împlini cei ce fac o serie de porunci care precedă sau care sunt necesare pentru a dobândi puterea de a împlini, fiindcă ea le ridică la un univers superior. Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu judecata care judecați veți fi judecați și măsura cu care măsurați vi se va măsura. Matei 7, 1-2 Fățarnice scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci le dea să scoți paia din ochiul fratului tău. Matei 7, 5. Nu dați cele sfinte câinilor, nici nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor ca nu cumva să le calce în picioare și întorcându-se să vă sfârși pe voi. Matei 7,6 Cereți și vi se va da, bateți și vi se va deschide. Matei 7,7 Ca să dobândească făgăduința, că oricine cere ea, cel care caută află și cel care bate se va deschide. Matei 7,8 Dar pentru aceasta trebuie dobândită condiția de rugător, în duh și în adevăr căci Tatăl Ceresc astfel de rugători își dorește. Nimeni nu poate face poruncile, nu poate trăi cuvintele Sfintei Evanghelii, fără să știe să le ceară de la Domnul, căci fără mine nu puteți face nimic. Ioan 15,5 De aceea porunca toate câte voiți să vă facă voi oamenii, asemenea faceți-le și voi lor, căci aceasta este legea și prorocia. Matei 7,12 când este pe cruce, Domnul face această poruncă rugându-se pentru cei care l-au răstignit. Părinte, iartele lor că nu știu ce fac. Luca 23, 34 În timp ce ei, ca să împlinească prorocia, aruncau sorții și își împărțeau hainele. Psalmul 21, 20 Iar sutașul care stătea în fața lui, văzând că astfel și-a dat Duhul, a zis, cu adevărat omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Matei 27.54, Marcu 15.39 Deci a devenit mărturisitor. Ba mai mult, cei doi sutași, Longhen și Corneliu, vor fi făcuți sfinți, pentru că nu s-au lăsat corupți de conducătorii ideilor și l-au mărturisit ca Sutașul Longhen a devenit mucenic și cu lui s-au făcut multe minuni, iar Corneliu a fost botezat de Sfântul Apostol Petru cu toată casa lui, încât asupra lor s-a pogărât Harul Duhului Sfânt și îl slăveau pe Dumnezeu. Fapte 10.1.48 Această a Duhului Sfânt, acest botez cu Duh Sfânt și cu foc, îl primesc cei ce-și au crucea, îl urmează pe Domnul și trăiesc viața mistică. Făcând cele patru porunci ale legii Birii, când este pe cruce, Domnul ne arată valoarea Sfintei Cruci ca simbol al legii iubirii și ne arată că putem împlini aceste porunci în orice condiții. Și că doar purtându-ne crucea putem intra pe poarta împărăției, adică să facem porunca. Intrați pe poarta cea strâmtă, că largă este poarta și lată este calea care duce la pieire și mulți sunt cei care o află. Matei 7,13 de aceea, falsă, ipocrită, eretică și smintită este apocatastază staza lui Origen, fiindcă strâmtă este poarta și îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt care o află. Matei 7.14. Toți cei care s-au repădat de Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos, au părăsit biserica ortodoxă și urmează eleziile lui Ari, Varlam, Origen, s-au împietrit, au orbit, au surzit, au pierdut chipul și asemănarea cu Domnul de aceea, nu fac poruncile mântuirii, de desăvârșirii și înferii, nu au Sfintele taine, Duhul Sfânt s-a retras de la ei și din ei, iar lumea lor a devenit uriciunea pustiirii. Tainele și trăirea contemplației reprezintă trăirea cuvintelor din Sfânta Evanghelie, fiindcă Duhul este cel care dă viață. Cuvintele pe care vi le-am spus în Duh și viață, Ioan 6,63. Poruncile mântuirii, de desăvârșirii și înfierii sunt prima etapă a vieții mistice. Ele, în mod firesc, trebuie să fie însoțite de asceza trupului, cuvântului și gândului, fiindcă asceza este scutul în răzbaile cu trupul, cu lumea și cu demonii. Iar rugăciunile sunt armele creștinului care și-au luat crucea, s-a repădat de sine și urmează pe Domnul. Pentru că demonii sunt spirite și de aceea trebuie răpuși cu armele spiritului. De aceea, nu putem numi asceza ca prima etapă a vieții mistice din mai multe motive. În primul rând, că ea trebuie să însoțească pe nevoitor în toate cele trei etape: a poruncilor, a trăirii cuvintelor Sfinte Evangheliei, etapa iluminarilor și extazilor și etapa cunoașterii teofanice. În al doilea rând, pentru că accentul la fiecare etapă cade pe un altfel de post mai subtil. Asceza trupului, care la început se face cu legume, fructe, lactate, crește la crudități, la cereale și ajunge să se consume foarte puțin, fiindcă părțile subtile ale ființei, adică conștiința, cugetul, nousul, se hrănesc deja cu har. Asceza cuvântului urcă de la folosirea Sfintelor Scripturi la tăcerea totală, iar asceza gândului elimină orice gând, fiindcă rugăciunea devine aproape continuă. Rugăciunea devine o respectare a poruncii. Cere și ți se va da caută și vei afla bate și ți se va deschide. Matei 7, 7. Și urcă mereu calitativ de la rugăciune de cerere și mulțumire, la rugăciune de slavă și iubire, căci cele devin tot mai adânci, alungând la rugăciunea minții în inimă, în duc și în adevăr, Apoi la rugăciunea harică, adică de fapt rugătorul au din biserica subletului cum Duhul Sfânt se roagă în el. Ce este născut din trup, trup este și născut din Duhul, Duh este. Ioan 3.6 De aceea, tainele și trăirea contemplației lui Dumnezeu, mi se pare o expresie mult mai apropiată de trăirea cuvintelor Sfinte Evangheliei decât clasificările de teologilor, care reiau și comentează trăirile misticilor pentru că nu au propria lor experiență. Cauzele pentru care teologii și nu mistici au scris sunt mult mai adânci. Misticii s-au ferit să vorbească despre experiențele proprii din mai multe cauze. În primul rând fiindcă retrași în pustie nu aveau cu ce să scrie, în al doilea rând fiindcă trebuiau să păstreze aceste taine ale sufletelor lor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 dreapta aceea, mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câteva poruncit vouă, Matei 28, 19, 20, căci în poruncile sale, Anahoretul trebuie să-L descopere pe Domnul Iisus Hristos. Această descoperire înseamnă urcarea treptelor mântuirii Sfințirii de Săvârșirii la capătul cărora se descoperă icoana Domnului în inimă, ca a dobândit chipul și asemănarea. Tainele și trăirea contemplației trebuie împlinite cu multă grijă, căci prin împlinirea poruncilor se dobândește la momentul arhetipal o moarte și o înviere care marchează începutul condiției de fiu al învierii adică o primă etapă în dobândirea chipului și asemănării cu Domnul Isus Hristos, acesta fiind de fapt ceea ce părintele dumitul Stăniloae preciza în ascetică și mistică creștină. Căci Domnul este ascuns de la botez în sanctuarul cel mai lăuntric al ființei noastre, îmboldindu-ne spre împlinirea poruncilor prin ceea ce antipărim pe obrazul nostru spiritual trăsăturile Domnului. Sfântul Marco ascetul în despre botez, Firocalia Volumul 1, pagina 287 arată ceea ce se petrece în sufletul misticului. Templul acesta, adică lăcașul sfânt al trupului și al sufletului, are și el un loc în partea dinăuntru a catapetesmei. Acolo a intrat Isus Hristos ca înainte mergător, locuind de la boteză în noi. Drept aceea omule care ai fost botezat în Hristos, dă numai lucrare pentru care ai luat puterea și te pregătește ca să primești Arătare celui ce locuiește pentru tine. Filocalia, volum 1, pagina 294. Această prezență a Domnului Iisus Hristos a ascuns tainic în noi, de la taina Sfântului Botez și în poruncile sale, trebuie să ne se descopere. De aceea, Sfântul Maxim Mărturisitorul considera că drumul creștinului Evlavios începe cu lucrarea poruncilor, adică cu trăirea lor prin faptă și avem cunoașterea contemplativă extazul și cunoașterea teofanică ca o taina tainelor, că trebuie să retrăim viața pământească a Domnului prin cuvintele Sfintei Evanghelii, fiindcă această retrăire de la pruncul cel dobândim la nașterea cea de-a doua, la maturitatea sa ca bărbat de plină în noi, când participă la toate suferințele noastre, când luptă cu păcatele și ispitele, până la sfârșitul lumii, pătimește tainic pururea cu noi, așa cum ne spune Sfântul Maxim că și chiar înainte de a fi pornit cineva cu hotărâre pe drumul unei vieți spre mântuire, el îl urmărește și îl atrage la sine, pândind orice ocazie, folosind orice mijloc bun. Pătrunderea Domnului Isus Hristos în noi se face prin Sfintele Taine, pe care doar Biserica Ortodoxă le-a păstrat nealterate de aceea, Nicolae Cabasila preciza, prin mijlocirea acestor sfinte taine, Hristos vine la noi, își face să lași în suretul nostru, se face una cu el și îl trezește la o viață nouă. Iar odată ajuns în nostru, Hristos, sub grumă păcatul din noi, ne dă din însăși viața sa și din propria sa de săvârșire despre viața în Hristos, pagina 21. Sărășluind în noi, de la taina Sfântului Boteț, când se face prima unire a noastră cu Domnul Isus Hristos, unirea se adâncește cu taina sfintei Euharistii, de aceea El întărește, schimbă, recrădește în sufletul nostru templul său într-un proces continu al morții și al învierii într El până la desăvârșire. De aceea, mistica ortodoxă are un caracter hristocentric, Scopul unic este să facem parte din trupul mistic al Lui. Poruncile mântuirii au în vedere o treaptă a purificării, așa cum li s-a dat ideilor ca să facă prima treaptă, adică să parcurgă calea. Poruncile sfințirii au în vedere descoperirea adevările care înțește de aceea taina Sfântului Botez a început a Iordan cu Botezul Domnului și a fost continuată cu instituirea Sfântilor Taine. Poruncile de săvârșire au în vedere urcarea scării, căci de aceea scara Sfântului Ioan Scăraru prezintă de obicei pe monahii care urcă și sunt încercați ispitiți de Duhurile Necurate, fiindcă ei urmează să se urce la cer pe calea luminată. Importanța poruncilor și a cuvintelor lui Dumnezeu ne este comunicată în versetul, de deci cel ce va strica una din aceste porunci foarte mici, și va învăța, așa pe oameni foarte mici, se va chema în împărăția cerurilor, iar cel ce va face și se va învăța, acesta mare se va chema în împărăția cerurilor. Matei 5, 19. De aceea ne miră foarte mult că cei care au avut chemarea, curajul sau binecuvântarea de a scrie cărți importante despre viața mistică, nu s-au ocupat de analiza sistematică a poruncilor ca primă etapă a vieții mistice sau întru Hristos, nu au realizat cărțile de rugăciuni necesare pentru parcurgerea etapelor de mântuire, sintire, de sfârșire în fiere, nu au realizat instrumentele necesare acestei treceri, nu au dat măcar o descriere a stărilor de extaz spre ale deosebit de iluminări, de ispite sau de vise, nu au dat o descriere adecvată a etapelor vieții mistice. Dogmele sunt doar jaloane și trăirea lor este de fapt o cunoaștere teologică și nu o trăire mistică. Între teologie și mistică este o deosebire fundamentală. Una este cunoașterea și altceva este trăirea. De aceea și Domnul le spune ucenicilor. Dacă știți acestea, fericit sunteți dacă le veți face. Ioan 13, 17. De aceea facem și următoarele precizări. Conștiința are de fapt 5 stări. În primul rând stare de veche, când percepem lumea creată prin cele 5 simțuri. Văzi, auzi, miros, pipăit, gust și această percepție ne determină să avem un anumit comportament față de această realitate. Paza simților este prima etapă a șezei minții. Starea de extaz este intermediară între stare de veghe și stare de vis. În ea se intră de obicei după un somn profund care echilibrează cugetul și face să apară oglinda conștiinței. Așa cum este suprafața unui lac în care se reflectă cerul, sarele. Dacă nivelul de purificare al conștiinței nu este bine realizat, avem doar o iluminare, o curgere de culori, de forme, neprecise, de imagini fără mesaj. Dacă nivelul de curățire al conștiinței de impuritățile lumii percepute prin simțuri este bun, atunci avem imagini clare cu un mesaj, adică o trăire a versetului. Fericiți cei curați cu inima ca ceea vor vedea pe Dumnezeu. Matei 5.8 Starea de vise este străbătută de imagini total diferite. Când cugetul este angajat prin simțuri în exterior, spre lumea creației, avem vise sau imagini lumești sau ispite. Când cugetul este angajat prin rugăciunea în cele duhovnicești, avem visele premonitorii, care preced extazile, fiindcă au un mesaj foarte adânc. Starea de inconștient o trăim în somnul profund, când simțurile se retrag în interior și nu mai percepem nimic din exterior. Starea de supra o trăiesc rar, ce a ajuns pe treptele de sus ale desăvârșirii, când percep duhurile, știu ce se petrece sau se va petrece în viitor, primesc mesaje direct în conștiință, aud glasul Domnului în biserica inimii sau felul în care aud glasul Duhului Sfânt, cum se roagă în interiorul conștiinței, pot merge pe ape, pot trece în nemanifestare, văd lumina lina Sfintei Slave, care se diafană și se așează în jurul lor ca o aură, pot trăi starea de levitație.